Товариш Портуляк, виявляється, ще був і кандидатом якихось там газетярських наук. Минуло трохи часу. Партійний комітет спілки письменників уже готувався зняти з колишнього головного редактора і члена дружного письменницького колективу Догану, коли нова надзвичайна подія. Група студенток написала до парткому СПУ колективну заяву про те, що приймаючи заліки, член спілки письменників України, комуніст Портуляк, намагався безвідповідально залізти дівчатам під спідниці, ще й запевняв студенток, що майбутній екзамен прийматиме тільки у себе удома, і п'ятірки, незалежно від знань, будуть забезпечені лише тим студенткам, які у нього удома не дуже брикатимуться. Усе це я дізнався вже пізніше. Тепер про Марину Миколаївну. Дружина письменника-патріота, який, на жаль, рано помер від сердечного приступу опісля програшу важливого футбольного матчу київським «Динамо». Вона, певно, років 40, від самої війни до розпаду незабутньої КПРС була незмінною секретаркою письменницького парткому. Багато хто із нас вважав, що саме вона, а не той чи інший голова спілки, вона часто мінялися, вершить наші письменницькі справи. Розповідали, що до війни Марина Миколаївна, тоді ще 17-літня чарівна Марина, працювала у Центральному комітеті українського комсомолу, який 37-го року у повному його складі був посаджений, розстріляний або назавжди заслане у табори. Марину порятував тодішній партійний вождь України, що їй симпатизував. За три дні до арешту комсомольських чиновників, уже знаючи про скору НКВДську чистку зміни, вождь перевів її у профспілки. Самого вождя, правда, теж невздовзі арештували і поставили до стінки. А Марина порятувалася. І їй судилося багаторічне сидіння у нашому парткомі. Нарешті, опісля таких роз'яснень, можна продовжувати мій розказ. І ось я заходжу до розкішного будинку спілки письменників України. Літо, жодного творця, не тлінок, не видко, лише біля входу чергова. «Є там, хто у парткомі?» – запитую для годиться, бо знаю, що Марина Миколаївна – Завжди на посту. Окрім єдиного відпускного місяця, на початку осені, коли вона насолоджується оксамитовим сезоном у одному з найпрестижніших партійних санаторій на південному березі Криму, Марина Миколаївна давно чи завжди в номенклатурі. І ось я піднімаюся сходами на другий поверх, де у глибині будинку партійний комітет. Переступаю поріг, Просторезного холу На зустріч поспішає Радісна, схвильована Марина Миколаївна Побачивши мене Вона аж розцвітає на обличчі Трапився слухач Для її екстреного повідомлення Демонструючи У випростаній правиці Якийсь папірець Вона гукає на весь хол Здається на весь білий світ Є довідка Довідка є Можна закривати справу яка довідка, Марина Миколаївна? Я почуваюся безнадійно відсталим від бурхливого спілчанського життя. І тоді Марина Миколаївна тріумфуюче вигукує. Є довідка, що комуніст-портуляк імпотент. Секс партійний Секс, він і раніше був тільки називався, звиняйте, інакше. Блядки. Але ж ніхто не рекламувався, і ніхто ні за ким не підглядував. Бо все діло житейське. А усе ми знали, усе вміли з молоду, без тих прилюдних злучок на екранах телевізорів. Як-ото вони починають злягатися і смикатися одне біля одного? У кінах тих американських то ніби я знову корову свою до громадського привела. Але і там ми одверталися із приличе, аби бик той громадський наче не стидався, своє діло потрібно робить. А це вже ми поробилися хужей тварей німих. Тічкою псів дурних на пустирі ось ким ми стали. Слухаю сільську сусідку говірливу, і згадую своє редакторство у часописі «Київ». На початку 80-х. Раптом, після затвердження на засіданні секретаріату ЦК КПУ, зробився я серйозною номенклатурною персоною. Чиновником досить високого рангу зробився. Але у глибині душі залишався я незмінно впродовж усього життя художником не скованим оковами партійних чи канцелярських приписів, догм, вільним і на думку, і на язик. А колектив редакції був переважно жіночий. Коректорки, літредакторша, художниця, кур'єрша, друкарки, технічний редактор, ще й на відповідального секретаря призначив жінку. Правда, коли затверджувався штат редакції – в одному високому партійному кабінеті мене попередили, із таким жіночим батальйоном ти ще намучишся. Дружню пораду тобі, Григоровичу, дам, якщо не починав, а ти ще не встиг, мабуть, почати, то й не починай. Це коли мене обрали першим секретарем одного з райкомів на периферії, а на завтра. Вже треба виступати на обласному активі із серйозним звітом. Я кажу своїй секретарці-стенографістці: Чи не зможемо ми з вами попрацювати після роботи у моєму кабінеті? Бо серед дня стільки товканини, не зосередиться. Звичайно, як ви скажете. І ось, відпустивши останнього співрозмовця, а вже звечоріло, Кажу, секретарці, замкні двері, бо цьому краю не буде, і до мене у кабінет. Так і зробила. Правда, бачу, занавізки зашморгує, трохи здивувався, але, може, так і треба, щоб із вулиці менше проглядалося, бо ще хтось припреться. «Почнемо?» – запитую, зосередившись за столом у кріслі. «Бо ж зараз маю диктувати?» «Почнемо», – відвічає секретарка. «Як скажете?» «Стала біля столу, пасок розстебнула, тут юбка з неї, шурх, і вже на підлозі юбка. А секретарка до мене у самих трусиках і панчохах на підв'язках простує. Спокійно так, по діловому» то я поза кріслом, поза столом та у двері. «А хоч гарна ж була?» запитав партійного Бонзу. «Гарна чи не гарна?» тоді так питання переді мною не стояло. І хай перед тобою воно не стоїть. Партійна була, і цим усе сказане. Але тікав я не від особи жіночої статі, а цікав я від персональної справи. І відповідно, Краху своєї партійної кар'єри. Отже, мене було попереджено, і, однак я дарував на свята квіти своїм чарівним і не вельми чарівним, теж партійним співробітницям за власні гроші, при нагоді обнімав при вселюдно за плечі, цілував у щічки. А що вже язик мійковський був щедрий на компліменти? Одне слово. Я готував свою персональну справу на засідання спілчанського парткому. Поки грім не ударив, а він ударив і досить швидко. Як тільки одному із спілчанських функціонерів приглянулася моя редакторська посада. Машину було запущено. І ось пізнього вечора у мене на дачі дзвонить телефон. Невсепуща, непосидюща Марина Миколаївна. Незмінна парткомівська діячка, щось середнє між секретарем парткому і секретаркою. Володимира Григоровичу, мушу вас засмутити. До парткому надійшов письмовий сигнал із очолюваної вами редакції. А хто ж там сигналить? Мої наче всі працюють, нема коли сигналити. Сигнал анонімний, але дуже серйозне звинувачення. Нібито ви пропонували своїм співробітницям по п'ять тисяч карбованців за ніч. Ну, розумієте, за ніч розпусти. Я був глибоко вражений. Не сигналом, мене те найменше обходило. Про автора я здогадувався, щойно попросив піти з роботи номенклатурненького лінивця. Мене вразила сума. І взагалі почувався я глибоко ображеним, бо ще не був лисий, як нині. А сорокалітній мужчина, як мовиться, у соку, в авторитеті, немало жінок заглядалося без жодних натяків на якісь там гроші. А редакція Києва тоді містилася у видавництві на вулиці Чкалова, добрий кілометр до найближчої станції метро. І я вигукнув у телефонну трубку, можливо, занадто емоційно. «Марина Миколаївна, та якби я пропонував жінкам по п'ять тисяч карбованців, тобто по автомашині Жигулі ще й з гаражем, за одненьку ніч, до мене стояла б черга від редакції до станції метро-університет». У телефонній ручці довга холодна тиша. Нарешті... Такий же холодний, підкреслено офіційний голос Марини Миколаївни. Це з вашого боку непродумана брутальна політична заява. Ви ганьбите усіх радянських жінок, для яких головне не секс, а щира любов до комуністичної партії і соціалістичної батьківщини. Але ж я не мав на увазі усіх радянських жінок, Марину Миколаївну, у жодному разі.